Hej baby, vill du dansa med mig? Nå, no, inte egentligen Ja men kom igen nu, jag är jättebra på att dansa baby Jo men, då är börjar nu och det vill jag lyssna på Jag vet nu att det där är bara en ursäkt för att du inte vill dansa med mig för att jag är en meter lång Nej men inte hade någon med det Jag är det. faktiskt en punk med, det, är det, det är blir inte, inte, inte. inte längre Mån än så här Och kämpa till fetad berg välkommen till ännu ett avsnitt av Radio Pleppo. Med Ted och Kai Precis Och dagens Radio Pleppo är lite speciellt för mig och Ted För vi ska nämligen på exkursion mm. när man jobbar så här med radio så blir det ju ofta att man sitter inne i det dammiga kontoret Eller den smutsiga studion Och man blir liksom helt lealös i sista Så nu idag ska vi som någon sorts personlig rehabilitering hoppa in i pleppobilen Och fara till vår lokala djurpark Back to basics, back to nature. Ja, till zoo helt enkelt. Uh, men Tedda, mm? uh, har du några som speciella minnen av barndomen och, och zoo och sådär? Jo, faktiskt. Uh, jag var väl kanske en år eller någonting när jag och min familj var till kolmården. Oj. Ja. Mm. Och då hade vi köpt sådana där safari-biljetter så att man fick köra själv genom någon djungel då. Och då var det så att vi var i det här petting zoo. Men, att... men alltså, alltså pettings zoo, alltså heter det faktiskt så? Ja, alltså petting zoo. Inte som du tänker på, Kai. All alltså den där delen av djurparken där det är såna där små djur som ja, typ ja, ja. kalvar, lamm jo, jo. Och kaniner. Precis. Som man får gå omkring och paya. Jag förstår. Mm. Och då hade min pappa de här safari-biljetterna i bakfickan. Och när han böjde sig ner för att klappa en get så kom en annan get och åt upp biljetterna rakt ur hans ficka. Nä. No, vad hände då? Nå, no, pappa blev ju ursinnig och ströp geten och slet huvudet av den och... Mätade in sig i blodet och, och skrek att nu var han kung Oj, ja Det här var ju bara ett par veckor innan han blev intagen då Oj, oj jo. Ja, men, mm. uh, jaha, men nu måste vi nog börja gå så vi hinner uh, Ni får lyssna på en låt Så länge vi kör i so är tre på natten. Vem ringer på den här tiden? Hej! <laughs> Hej! <laughs> Jag är ju Beethovens favoritfrukt. <laughs> uh, vad då för något Banan! <laughs> Va? Bananana. Bananana. Bananana! Bananana! Bananana! Bananana! Bananana! Bananana! Du är ju sjuk i Finns det konstiga människor? Åh, oh, jag får fel i huvud! Om inte du försvinner härifrån så ringer jag polisen! Badalada! Badalada! Håll käften! Håll käften! Håll käften! Håll käften! Håll, käften! Håll käften! Vi välkommen till Luckolotto, programmet där vanliga människor vinner ovanligt fina priser. Jag heter som vanligt vid bubbelbomba och dagens tävlande är Rallu en 25-årig laxretare från Oslo som gillar hängslen och couscous och Lagejla 23-årig trophy som tycker om väder och internet. När Rallu trycker på sin knapp så låter det så här Lagejla, din knapp låter så här Gödslär ingen tid, reglerna fick ni på posten, vi börjar spela Luckolotto! Luckolotto! Första ronden Gissa kroppsdelen och ledtråden är: Alla har en sån. Ralle? Det styckel! Fel! La Livmoder! Och så fel! Andra ledtråden: Att visa upp denna kroppsdel anses i de flesta kulturer vara obscen. Ralle? Det styckel! Fel igen! Är det det enda du tänker på? La geila! Långfingret! Alldeles rätt! Och då blir det Lageyla som får trycka på lyckoknappen och får chansen att bilda en frityrka. Tryck på knappen, La Ja, du har just bildat en frityrka och därmed får du collect-procent varje söndag resten av ditt liv och behöver aldrig mer arbeta. Du känns det gela? Ganska bra. Och Rallu som inte var någonting och som dessutom är ateist får ställa sig i skambrån ända tills nästa runda börjar. Och där ljuder gång gången och det är runda två. Vi ska lära känna våra tävlande. Rallu, du svarade till stickel två gånger i första runden. Kan du inga andra ord? Jo. Lageyla, visste du att din mamma och jag var tillsammans i gymnasiet? Är det du som är min pappa? Och då börjar de två Väck inte katten Och ner från taket kommer en sovande halvangoda birmakatt Och nu gäller det för er att dammsuga hela studion utan att väcka katten För de är nu Lageyla smyger fram till sin dammsugare Men Rallo är lite snabbare och håller redan i sin dammsugare och där var den katten Och ni går båda miste om bonuspoäng Och blir istället klösta av katten som straff Aj, Ja det svider och harmar Men fortfarande finns det glädjämnen här i Lyckolotto För Adam, vad kan de vinna idag? Ja de kan vinna elsvärd handfat, ståfräs och Toyota Fantastiska priser som vanligt Och där ljuder 60-talssignalen Och ur röret i väggen sprutar en hel massa kläder Och nu har ni 10 sekunder på er att klä ut till pippis Och medan ni byter kläder så tänder vi andra en joint och njuter av musiken Åh, jag blir hög som ett hus. Och där var tiden slut. Rallö, du har klätt ut det till Brandman. Vilket ju var helt fel. Men samtidigt mycket tur eftersom Lageylas horn nu brinner. Och där rullas Lageyla ut på bord. Och samtidigt är det dags för final. Rallö, du är den enda kvar och det går ju inte alls. Så därför får du tävla mot Lageylas syster La Lespa, som här svingar in på en lian. Dagens final är mycket enkel. Det gäller nämligen att måla fan på väggen. Penslar hänger i taket och det är bara att sätta igång. Från och med nu! här Ralliola Lespa målar så ska vi andra ta en titt in i framtiden. Och hjulet stannar på hemliga lådan. Och hemliga lådan brukar vanligtvis innehålla pengar. Och då vet vi det. Och där var tiden slut. Ja, här de fina tavlor. Rallu, du har ritat något som i god fantasi kan tänkas påminna som en djävul. La Lespa, du har ritat Ellen generes. Och därmed så är det klart att det är Rallu som får snurra på luckolottohjulet! Och hjulet stannar på hemliga lådan. Och hemliga lådan brukar vanligtvis innehålla pengar. Men idag tycks den bara innehålla räkningar. Jag är ledsen Rallö, men du drog en riktig nitlott. Men hoppas du blir gladare av en kram av Lyckolotto-björnen. Och här kommer dessutom Lageila med svåra bränskador med, med ett leende på läpparna och vill gratulera. Ja, det här Lyckolotto. Bränskadors spänning och förbjuden kärlek. Men i slutändan är vi alla vinnare på vårt eget sätt. Tills nästa gång, jag heter Vichy Bobbelbomba- och ni har lyssnat på Lyckolotto! You're Vi lyssnar på Radio Plätt på med Ted och Kai. Och vi är på zoo! Jag hade glömt hur fantastiskt det är med zoo. Alltså folk är glada överallt och alla djuren ler och gör konster och... Det är så bra stämning här, helt enkelt. Kai, äh, ja. ser du något djur här? Buren verkar ju vara helt tom. Jo, vad står det här på lappen? Och det står... Osynlig metrosexuell Lapplandsmink. Sans och kuliga androgyni äckerslombolo. Jo... Så står det också att man måste ha på sig de här speciella glasögonen för att se den. Okej. Vi prövar. Oj, oj. Ja, han var faktiskt metrosexuell. Man ser ju inte om det är en pojke eller flicka. <laughs> Nej. Han verkar ha en iPod också. Ja, men äh, vi går vidare. Mm. Mm. Men det är ju Klaus Werner där borta. Radiopleppus veterinär. Oho. Ja, han verkar stå och ha någon sorts föreläsning där borta vid apburarna. Vi går dit. Ja, man ska alltså inte låta apan köra bil. Dumma jänta! Inte ska du väl gå och peta på apan heller? Ska jag peta på dig? Ja, gr gråt du bara! Spring hem till mamma, din uh, fula uh, finne. Hej, Klaus Werner! Hej! Det är ju vi. Ted och Kai. Ja. ja, hej, Ted och Kai. Uh, Vad gör ni här? Vi håller på med en sändning här från djurparken. <laughs> vad gör du själv här då? Ja... Jag brukar vara här rätt ofta faktiskt, jag har varit på anställningsintervju Det är åttonde gången nu faktiskt jag söker den här tjänsten som djurvetare Men då man måste ju kunna den här jävla finskan En puhu Finlandia brukar jag säga och då skrattar de ju bara och tar någon annan Jag brukar gå omkring och här och frilansa lite som guide om ni vill kan jag guida er här helt gratis, vi är ju ändå nästan bekanta och sådär. Det skulle vara jättekul! Faktiskt! Ja, här till höger har vi ju raven, foxi lady eller vad det nu är på latin. Men raven kan man ju stöta på i skogen också och det är ju inte så intressant. Jag tycker vi går till en mer intressant avdelning, till exempel rovdjuren, om ni följer med här. Ja, det är ju roligt med roju. <laughs> Vad bra att vi hittade dig, Claes Werner. Det här är ju jättespännande. Edeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 20. De levande dödas natt. Den onda prästen Pilsner vaknade omvärvd av lågor. Men det var blott en dröm och han steg svettig men oskad upp i sin himmelsäng. Denna dag hade han drömt om i 42 år och han tassade belåtet upp till sitt svarta torn. På den trettionde våningen, högt uppe på en pedestal, fanns den tibetanska dödsboken som han av en lycklig slump funnit på Loppis. Han fattade boken, slog upp en sida, blåste bort dammet och reciterade följande svarta ord. Sätt ugnen på 200 grader, vispa ägg och socker sikt. Inom kort märkte Pilsner att han tagit fel pedestal. Va? Och att boken han sökte, den tibetanska dödsboken, fanns på pedestalen mittemot. Han grepp tag om den andra boken, fann snabbt formeln han valt ut och läste med klingande röst. Madaka och oskan slog ner i tornet kerafferna gav upp ett skjut havet lände sin in och ut och gråsågorna parade sig ty den onda prästen Pilsner hade uttalat dödsformeln som fick de döda att återvända till jorden kungen väcktes av sin döde far som omedelbart började banna honom för hans sätt att köta riket överallt vandrade liken och stanken var fruktansvärd kvinnor gnisslade tänder barn spydde blod och probadurer skrev sångar om jordens undergång nu var goda råd dyra och något måste göras. Landets visemän samlades till ett hemligt möte i konungens vinkällare. En armé av levande döda krassade på dörren och ville ta sig in. De vises ordförande, bästeman Reiner, öppnade mötet men fann det för gott att inleda med en snabbs eftersom de ändå befann sig i vintjällaren. Inom kort urartade mötet till en sits. <skratt> Samtidigt, på andra sidan byn, smög den listiga soldaten Pampers den andra upp till den onda prästen torn. Eftersom han var en god soldat så försökte han förhandla om situationen med den onda prästen, men denna uppgav omedelbart ett avgrundsbråll och slungade blickstar mot den listiga soldaten. Under tiden i vinkällaren fortsatte konungen och hans vise män sitsen, medan de levande döda enträget försökte slippa in. Kungen på bordet! Vi vill ha kungen på bordet! Plötsligt gav dörren vika till vinkällaren och hundratals rottnande lik forsade in i källarrommet. Men precis i det ögonblicket fylldes rummet av ett grönt ljus och alla levande döda förvandlades till stoft. Ty den listige soldaten hade besegrat den underprästen prästen Pilsners magi genom listighet och obscena kästar och klivit den tibetanska dödsvoken mitt i tur. Solen steg upp, folket kropp fram från sina gömcellen och kungen och devise fortsatte sitsen med kaffe och punch. Men vad hände med den listiga soldaten pamperst den andra? Han blev laktosintolerant, drack en kanna och fes i sig. Edeltida med presenterades av Utbildningsstyrelsen. Åh, oh, älskling. Tänk att vi idag har varit gifta i fem år. Ja, ja. Och vi är precis lika kära nu som vi var när vi träffades. Ja, ja. Och hummen är så god. Ja, no, jag är ju allergisk mot fiske. Och så har jag någonting jag vill säga till dig. Yeah. Det här är viktigt, jo, alltså jag men, måste få säga det. Ja, men innan det alltså jag hörde en så rolig vits häromdagen. <clears throat> ja. Ja. Vilken är Beethovens favoritfrukt? No, alltså jag vet inte, men alltså jag måste tala med dig om en viktig sak. Det är bra att vi är här. För Banan! Du... Banan, ja. Banana! Ja, ja okej, okay. men... Ja, ja, det är lustigt Alltså, men jag måste ha jag skulle, folk tittar på oss här. Det är nästan var Folk tittar hit Vad är du Jag vill säga Jag måste Jag vill Jag vill skilja från dig Det är därför jag har kommit hit Jag vill Jag vill inte vara med dig För du är så konstig och mystisk Och känner ut mig jämt Och nu är jag Nu gråter jag igen Pananana Radio Yeah nananana Pananana radio oh radio Vi på Radio Pleppo och, Kai, och vi har just eh, träffat på Klaus Werner Brötchenbaum här på Zoo och han har gått med på att guida oss runt i djurparken mm. Vi har alltså en riktig specialist här med oss Ja, jag föredrar ju djurexpert jag tycker den säger mer än specialist Specialist låter så feminint på något vis och, Ja, nu är vi framme här vid rovdjuren och jag tycker vi skippar björnen och järven och tar lejonet direkt För det är ju djurens konung och kanske det bästa exemplet på naturens rovdjusmaskiner Oj, lejon Pantera Leo heter lejonet på latin Och då kanske ni börjar tänka på det där bandet Pantera Men nu är det ju lejon vi talar om och inte på pojas. Lejon, ja, finns det något djur som är omgärdat med så många fördomar? Jag har ju skrivit en bok om lejon som heter Lejon Ja, det var inte en så bra titel, det var arbetstitel men jag har inte ändrat den innan de ringde och ville ha den utgiven Lejon lever ju på savannen Och det är ju där man borde forska om dem men vi är ju bleka nordbor och måste nöja oss med vad vi får Det är ju egentligen lejonhonan som gör allt i lejonfamiljen hon föder ungar och jagar mat, medan lejonhanden egentligen bara sitter och väntar på nästa samlag. Och på sätt och vis gör ju det här lejonen ännu mer mänskliga. Wow, vad stora de är! Och vilka tänder! Ja, nu ser ni ju bara ett sovande lejon och de är ju inte alls så stora och respektingivande som när de är vakna. Om jag skulle gå in här nu och försöka få liv i honom så blev det ju en mycket intressantare runt ur det här. Alltså, inte kan du gå in i buren? Ja, men ta det lugnt. Jag är ju van med sånt här. Jag är ju djur. Ja, men alltså det här är ju lisfarligt. Det står ju här på skylten att man inte ska gå nära buren. Den där skylten har någon amatör satt dit. Tvivlar du på en djurexpert? Nej, men... Just det! Mun fast, din media Okej. Okay. Äh, Ja, men kan vi ju göra något inte. Ja, jag har ju en sån här universalnyckel som öppnar alla djurparker i hela världen. Jag har köpt den från Al-Qaida. Eller var det är biltema sen? Alltså, shit, han är inne i buren. Han är ju där. Lejon, lejon, stig upp nu och visa vilket praktdjur du är. Ja, det är ju svårt att få respons ur dem här. Klaus Vänner, alltså jag tror inte... Men om jag drar lite i svansen uh, här... Klaus har Ja, nu visar han lite i foten här som ni uh, ser. Vi måste ju skaffa hjälp. Ja, nej, det finns ingen orsak att få panik. I sådana här situationer ska uh. man bara ta det lugnt och säga till på skarpen. Slapp min fot, Nej, och Jag är inte din fiende, jag är din kompis. Och det blöder ganska kraftigt här nu. Och ni kanske ändå kunde gå och hämta någon. Proppo och Billy. Första delen om hur Proppo träffade Billy. Det här är Proppo. Näpen och försyn. Han tittar fram bakom eken och leder efter någon att läka med. Proppo är ensam. Han är lite klumpig och snubblar på en gren. Idag är det Proppus födelsedag. Pruppo vet inte hur gammal han är. Det bästa med att ha födelsedag tänker Proppo, är att alla som har en födelsedag kan vara säkra på att bli blivit födda. Pruppo saknar sin mamma, idag mer än vanligt hennes födelsedagsdortor var de godaste som fanns doften av hennes hår hennes trygga famn och vetskapen om att man inte är ensam så länge man har en mamma är det andra saker som Proppo saknar mest Proppos mamma lämnade Proppo ensam för att hinna med annat Proppo tycker ibland det är svårt att minnas hur mamma såg ut och här går han nu näppen och försynt ensam på sin födelsedag då hörs ett ljud det är någon som gråter Proppo har aldrig hört ett så ensamt ljud ljudet kommer från en plåpärsbuske Proppo smyger fram och kikar in under riset då ser han vem som gråter gråten hejdas när Proppo tittar in och två sorgsna ökon Tittar förvånat på honom. Ja. Propo blir helt till sig. Vem är det där? Varför kråter han? Har han också födelsedag? Och vad konstig han ser ut. Ja. Vad heter du? Frågar Propo. Jag heter Pili, lyder svaret. Varför är du ledsen? Frågar Propo. Jag har födelsedag idag. Om du vill kan vi baka en torr. Billy vill gärna baka torta. Han slutar kråta då Proppu räcker ut sin hand i en vänskaplig fest. Ingen har någonsin frågat om han vill baka torta förr. När är din födelsedag? frågar Proppu. Men Billy vet inte. Han säger att han aldrig haft någon födelsedag. Proppu säger att det kan ha födelsedag båda två. Och då blir Pilli så glad att han sprutar en stråle varm urin ur ett hål i pannan och Propo blir alldeles nedklottad. <skratt> Först blir pillis senerad. Men så börjar Propo skratta. Och stoja. Och han blir också så till sig att han släpper ifrån sig en mokka varmt ångande bajs rakt på Pillis fötter. Och det är då, just då, som Bropo och Billy vet att vi aldrig mer kommer att vara ensamma. Oj min pappa, alltså doktorn, hu hur länge har han kvar? Nej, alltså det är frågan om minuter. Det är ju i princip bara maskinerna som håller honom i liv nu. Oh, får vi gå in till honom då? Självklart. Ja. Pappa. Där ligger du Men lämnar mig inte ännu Är det något jag kan göra för dig Min son ja. Jag vill berätta Ett sista känt. Jag, jag Berätta Vilken är Bethovens Favoritfrukt Bethovens favoritfrukt jag, jag vet inte, säg, säg. Dannna av Pappa! Pappa! Det är pappa lämna mig när jag vill! Susta där! Skriv upp klockanslaget. 15.03. Pappa, han var är så god man och ville alla väl! Och vad så roligt! Men vad menar han med det här bananbeethovens favoritfrukt? Vad menar han med det? Och pappa kom till. Hej! Vad, vad händer här? Nu, nu blinkar det här igen! Pappa, du är tillbaka! Hälla,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 Vi på Radio Pleppo med Ted och, Kai. och vi är på en djurpark tillsammans med Klaus Werner. Eh, Klaus Werner, eh, hur känns det nu riktigt i foten? Ja, vad ska man säga? Han bet ju rätt kraftigt. Men eh, man får ju inte låta sånt dra ner på humöret. Ja, det har faktiskt varit en intressant dag det här. Men jag tror nog vi måste börja gå tillbaka nu. Ja, men innan ni går måste ni absolut se hajarna. Inte kan man gå utan att ha sett dem. Ja, men... Uh... Inga fjollfasoner nu, nu ska vi se hajarna och därmed basta, nu följer ni med här. Ja, nu är vi alltså här i akvariet. Och vi ser här, rakt in i den största bassängen genom ett fönster. Och där borta ser ni tigerhajen simma omkring. Är den inte beautiful? Jo, nu är den ju fin. Ja, hajar är ju farliga djur och vackra. Men... Uh... Man ser ju inte så bra, han är långt borta Jag ska försöka locka honom lite närmare så ni får se honom i hela hans sprakt Nej, alltså vi ser nog riktigt bra Jag hajar lockar man enklast genom att skapa vibrationer i vattnet Jag bultar på glaset och lockar hajen Hej, kom hit, nu. hej, han verkar inte de reagera Det måste vara större vibrationer jag tar den där platsläckaren här. här. Klaus Werner, för alltid i världen, låt bli. Alltså vi ser hajen ja, här som bra som vi ser bara en liten del av haj! Haj! Haj! Haj! Ja, han har ju bråsande strömmen hitåt. <skratt> ingen kan hit nu, jag är ju <skratt> djurexpert. Sånt här har jag i böcker om det här ingen måste oroa sig för. Jo, ja, här kommer den. Nu gärna det att hålla sig undan. Lilla flicka där borta. Se honom i ögonen så anfaller han inte. Jag har ju samtidigt när vi är här så får vi här, en unik insikt i hajens anatomi. Det är ju hans rätt fastiga här. Jag har ju ställa vattnet om de som